Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 151, věnovaného Mailovi Hlasovi, jenž by se 6. února dožil 75 let. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka. Bafsa je definitivně spojen s pojmem underground. Narodil se a vyrůstal na Břevnově a my jej známe, co by zakladatele skupiny Plastic People of the Universe, kde hrál na basu, zpíval a hlavně skládal hudbu. Celý život budeš roztahovat klín, aby v ní vešel podivuhodný mandarin. Budeš svůj šatší, starnostní a syn. Hledar budeš. Kde je podivuhodný mandarin a v hlavě hukot krve, a v očích noční stý. Doužit jen budeš, aby přišel podivuhodný mandarin. Náhokrát si budeš chtít pustit plyn. Že zas to nebyl podivuhodný mandarin. Až vyčerpáš seště říct a budeš chtělá hin. Postáš, že život je jen boží mi. Vlastky jsem založil s Michalem Jernikem a Jirkou Štejchem někdy v září 68. Později jsme vzali do bubeníka Josefa Brabce, který jsme ovšem záhy vyhodili. Místo ní jsme vzali Pavla Zemana, řečenýho Emana, který jednak měl mnohem delší vlasy a taky byl lepší bubeník. Většina zahraničních novinářů si myslí, že to mělo nějakou přímou souvislost s invazí vojsk aršovský smlouvy do Československa, ale to je naprostý nesmysl. My jsme byli čtyři kamarádi z Břevnova, milovali jsme rock'n'roll, milovali jsme velvety a potřebovali jsme hrát jako oni. A kde se vzal samotný název The Plastic People of the Universe? just get tired of you, honey. It's, a, it's your hairspray or something. Plastic people, oh baby, you're such a drag. I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people. Říkal, která kapela, říkal, no, A oni hráli v, v klubu na Smíchově na takový jakový festiválek. Tak jsme tam na ně, vyšli tam moje parta. Já jsem zešího, prostě bylo to ono. Když bude mě nedostadky, kteří tam byly, hrozný. Prostě ale ten duch tam byl naprosto jasný začátku. Tak jsem prostě okamžitě s nimi začal spolupracovat. To jsou slova Ivana Martina Jirouse, řečeného magor, pozdějšího duchovního vůdce, dáli se to tak říci, plastiků. A ano, název Plastic People of the Universe je z písně Franka Zapy a Mothers of Invention. Tak mě tak maně napadá, jaký je rozdíl mezi americkým a anglickým pojetím hudby a společnosti vůbec v konci 60. let. Taková divoká analogie. Velveti a zapa inspirovali plastiky a angličtí recesisté. Bonzo Dog Band inspirovali františka Ringo Čecha a například písničku Tiger v Indii. Ale to bychom odbíhali. Plastici. Inspirovaní divokými koncerty The Primitives Group, kde scénickou choreografii a management tvořil jakýsi Evžen Fiala, tak Plastic People of the Universe měli hrůzu z toho, aby skončili jako kavárenská kapela? Na rozdíl třeba od umělé hmoty Josefa Vondrušky, rovněž milovníka Velvetů, autora ručně psané kroniky o plasticích a který je ostatně kritizoval, když přestávali hrát velvetovské kavry a pouštěli se do originálních písní. Byla tu však jedna překážka a ta se jmenovala... Po nástupu normalizačního procesu zhruba... V průběhu roku 70 začal být problém pro kapely s anglickými názvama, začal být problém s přehrávkama. Právě ty přehrávky se staly takovým klíčem v počátku 70. let, klíčem k tomu, aby ty jednotlivé skupiny, které režim považoval za nepřizpůsobivé, donutil buď ke změně stylu, anebo jim vůbec zakázal veřejné vystupování. No a plastici byly taková nejnápadnější z těch skupin, postupem času vlastně jediná, i když potom vznikaly další, která se rozhodla koncertovat soukromně. Tady bez přehrávek, bez oficiálního povolení. On byl pro nás velkým překvapením, protože jsme skutečně získali nějaké ceny a díky tomu se nás ujal manažer Pavel Kratochvíl a pod svá křídla nás uschovala agentura Accord, která patřila pod PKS. No a stali jsme se profesionální kapelou. Získali jsme nádhernou aparaturu, v té době naprosto nevídanou a všechny kapely nám prostě šílně záveděly. Takzvané kvalifikační přehrávky to byla jedna ze zvlášť obdivu zákazních svinstev tehdejšího režimu. Tam šlo o to, že oni chtěli, aby kapely, které měly anglický název, a změnili, aby texty, které byly zpívané anglicky, se byly zpívané česky. A dokonce snad, aby kapla do repertoáru zařadila několik písní od sovětských autorů, což prostě bylo naprosto pro nás nepřijatelné, takže jsme se těch přehrávek odmítli zúčastnit. V knize Cesty do rokového nebe od Petra Graciase existuje další verze o těchto trampotách se zkouškami a kdo vůbec byli členové těchto hudebních gestap. Cituji z knihy. Od počátku sedmdesátých let, kdy se rozvinula husákovská normalizace, nastaly tristní časy, pro bigbeatové potažmo rokové skupiny, které se odmítali přizpůsobit diktátu totalitního režimu. Skupina absolvovala 16. května 1973 povinné přehrávky pro Pražské kulturní středisko před komisí, ve které seděl hudebník Petr Janda, hudebník a karikaturista Jan Vyčítal, muzikolog Zdeněk Tichota, dirigent Milivoj Uzelac a hudební kritik Jiří Černý. Skupina byla vyrozuměna, že přehrávky složila a do 14 dnů dostanou písemné vyrozumění. Všichni podali ze svých zaměstnání výpověď a očekávali slíbený profesionální status, doručený poštou. Na příkaz vyšších orgánů však byla profesionální činnost skupině znemožněna. Nebylo zájmu státu, aby podobná skupina vystupovala na veřejnosti. The Plastic People of the Universe se však nehodlali vzdát. Rozhodli se opustit Prahu a přesídlit na Vysočinu, kde působili poblíž Humpolce a bydleli ve venkovské chalupě. Přes den pracovali v lesích na brigádě a večer hráli. Podařilo se jim obcházet různé zákazy tím, že hráli na soukromých mejdanech, svatbách a maturitních za darmo, anebo za provozní náklady. Kapela ale měnila svou členskou základnu a procházeli jí různí hudebníci. Mila potkává svého lyrikmena česky textaře, jejím nikdo jiný než spolupracovník STB, eklektický malostranák Egon Bondy. Polipek od teplouše Moje vlastně v prdelkouše Pa přešvikujem mne v dásní, Jak tu chodím samých pázních nahatý hatý popárních Když tedy jsme se seznámili s blondýho texty, no tak to bylo, to bylo vynikající. Ačkoliv to byly texty z 50. let, tak mluvili naším jazykem, mluvili o věcech, který, kterým jsme rozuměli, byly jasný, přesný a měli nádherný a obrovský rytmus. Hada těch textů jsou obyčejné takové srandičky, říkánky, které jsou zábavní, ale v hloubku to nemá. Jo? S tím vědomím to je psaný a s tím vědomím je to i publikovaný. Za to já se nestydím, že píšu říkánky. Ale plastici většina těch textů dali přímo monumentální rozměr. Jerous mi všechno vysvětloval, pouštil mi ty jejich nahrávky a tak dále. A... Najednou jsem pochopil, že to je věc, která zasluhuje maximální mou pozornost, maximální zájem. Ať už se komu ta hudba líbí víc či méně, nebo ty texty, tak je to jakýsi výraz určité opravdovosti nějakého vztahu ke světu a nějakého i zhrnusení světem. A je to věc, která prostě která v té době absolutního temna, kdy se každý bál dělat cokoliv a jen se staral nějak sám o své přežití zasluhuje maximální pozornost. A jako se Frank Zappa zajímal o skladatele zvuků, například Edgara Varese, tak se i inspirace plastiků mění. Hudba zvolňuje, rozlévá se až do hábovských čtvrttonových teritorií. Školený jazzman Vratislav Brabenec je puštěn z řetězu a samotná témata se zhutňují, například v albu Co bude po smrti, věnovaném Ladislavu Klímovi. My jsme se zvrátili na klímovský téma, bavili dlouhý a dlouhý dny a týdny a samozřejmě jsme chtěli taky nasát klímovou náladu, takže jsme bloudili noční Prahou téměř denně a, a spíjeli jsme se do, do nemoty a byl to prostě naprosto šílený. No a pak se teda udělal ten klímovský koncert, kde, myslím, je jako všechno tohle to velice dobře cejtit. No, takže Dá se říct, že vždycky to, co jsme udělali, odráželo to, jak jsme žili. A možná právě zákonitě od Ladislava Klímy už byl jen krok ke klíčovému tématu, pašiovým hrám. stopopravčí, ještě kus cesty než Šimone jeho tříž. Kolgota, Slovený stopopravčí, ještě kus cesty než Šimone jeho tříž. Vykoupení smrt, smrt, vykoupení smrt, vykoupení smrt. Jak je psáno a říkají proroci, Let's do Kolgota syn Boží Sestup z kříže Zbory andělů ať tě snesou Olej Boha Pomůže synovi Nebo písmo chceš naplnit Sestup a uvěříme Otče and now I'm a Libreto napsal evangelík vratislav Brabenec. V té době se Mejla znal také již se sotuplukem karálským evangelíkem Epitaf k paším napsal Pavel Zajíček, se kterým roku 1973 Hlavsa založil DG 307. O těch ještě později. Mejla Hlavsa Sám sebe, kde si jsem to četl, nazýval levicovým katolíkem. Ostatně celé společenství plastiků se pohybovalo někdy v náboženském a jindy zas antiklerikánském oparu. Mila miloval indiány Vinetua a vlastně to byl takový český indián. Jeho první láska Mirka Benešová svůj vztah s ním ukončila kvůli básníkovi Milanu Kochovi. Mirka, to byl přesně ta šíleně důležitá ženská, která mailu prostě sformovala. o co maila byl, tak, tak byl hodně díky Mirce. Že. Já říkám, že to byla výla, která se sem prostě přišla na chvilku, na chvilku podívat mezi, mezi lidi a zase, zase odešla. Že. Pravý fotograf Jan Ságl. Mirka Benešová si Milana Kocha vzala a tady bych si dovolil malou vsuvku, jelikož bydlím dva bloky od Kauflandu mezi Libní a Prosekem, kde je takový násyp a pod ním tunel, kam vyjíždí a vyjíždí tramvaje. A právě na tom náspu Milan Koch uklouzl, spadl dolů a zabila ho jedoucí tramvaj. Takže mě vždycky zamrazí když tam tudy jdu anebo jedu a také si vzpomenu, že Mirka po Milanově smrti uspořádala jeho básně na jejich schránku v Nerudově ulici jednoho dne připsala druhý křížek a pustila si plyn Menetekel. A vlastně Egon Bondy bílé, bílí jsou jako věnovaný Mirce že Napsal Bondy text a měla tu úžasnou hudbu, vlastně, když, když se Mirka zabila. Chomorky bílé budu vždy Viděl jsem onédy dokument, kde maila s Václavem Havelem sedí a popíje vínko, Václav Havel udělá jakousi narážku na chartu a Mejla se... Poměrně ostře ohradí, že Plastikové nikdy nebyly politická kapela. Všechno je poznamenáno politikou, ale nic není politikou jako takovou. Politika jako taková není. Jo? To znamená, že pouť na Belehrad, zdražení vína, rokový koncert, cokoliv si vzpomeneš, všechno má jakýsi politický přídech, ale nic z toho vlastně nemá politický ambice, politický cíl, politický smysl. Politika je zrušená a je jakoby všude a jakoby nikde. Že jo? A vy jste obětí této situace, a nebo zároveň nějaký. Po, počkej, myslí... počkej, tak to já se necítím jako oběh. Rozhodně ne. Dobře, ne, možná není správné slovo. Vy jste prostě produktem této situace. Jo? Že byste dostali čas. Ale co pak je možno takovouhle nahrávku s názvem 100 bodů považovat za nepolitickou? Věčné dilema, patří politika do hudby. Ostatně, komunističtí muzikanti v Anglii Fred Frith a ti kolem kapely Art Beers byli velcí sympatizanti plastiků a ti, kteří jim vydávali první desky. V roce 1988 Hlavsa zakládá kapelu Půlnoc se zpěvačkou Michailou Němcovou a dalšími. Půlnocí se dostali až do Ameriky hráli v New Yorku, tedy nejen, bubnoval s nimi Petr Kumanžas, který na mailu vzpomíná takto. Cituji. Maila byl velká osobnost, dokonce bych řekl až silně nedoceněná, protože časem, když ty věci uzrály, ty různé projekty, tak vlastně člověk, když to slyší dnes, tak ho to zasáhne daleko víc než tehdy. A když jsme u těch vzpomínek, poslechneme si ještě jednu od Mailova přítele Tobiáše Jirouse, který produkoval nahrávky projektu Uměle ochuceno, a rovněž tak píseň indiánskou modlitbu, kterou Maila již po převratu nahrál s Pavlem Zajíčkem v reinkarnaci skupiny DG307. Maila hlasa byl pro mě strašně důležitý, stejně tak jako Plastic People, na který jsem s mámou jezdil už opravdu od malička a jejich muzika mě je vlastně jako přivedla k tomu, když jsem začal hrát na bubny a s Mailou Krom toho, že, že jsem ho obdivoval jako muzikanta, tak byl pro mě důležitý jako člověk, protože na mě byl hrozně hodnej a, a musím říct, že mi nahrával spoustu muziky a i včetně třeba Pepi Janíčka, co jsem, co jsem jako malej poslouchal. Vlastně on mi prvně nahrál Davida Bowieho, který ho měl moc rád, to se moc neví, ale i spoustu jiný muziky jako třeba Snakefinger, který spolupracoval s Residence dávám i nějaký mají singly, jako teď jsem si vzpomněl, že mám pořád Lori Anderson o Superman, její první single. A, takže, takže musím říct, že bylo hrozně důležité pro mě. Jsi stvořitel všech věcí a řídíš jejich běh. A rozhodli si, že lidské bytosti půjdou novou cestou. Já se rozhodl zemřít. Dnes je dobré zemřít. Když se tak stane dovol mi něco říct hej hej děkuji ti že si mě stvořil jako lidskou bytost za všechny své vítězství. Děkuji ti za všechny své prohry. Děkuji ti za vidění i za slepotu. Když jsem viděl dál, snědl jsem mnoho masa a miloval jsem mnoho žen. Děkuji ti za slzy radosti i za slzy smutku. ti za vše, co jsi mi dálo Bratče, jsi stvořitel všech věcí a řídíš jich pěch. Rozhodl jsi, že lidské bytosti půjdou jinou cestou. Zemřít Musí dobré zemřít Pečuji zde o mýho syna Aby se nezbláznil V roce 1999 Milan Hlavsa vydává ve spolupráci s Janem Bozárem, Evou Turnovou a dalšími své solové album s názvem Šílenství. byl naprosto špičkovým basákem o tom se ale nějak zapomíná mluvit jeho hra byla velmi měkká neměla takzvaně těžkou prdel ale byla úžasně dynamická navíc mailovy kompozice v podstatě vycházely od basy takže basová linka byla nejen osou ale někdy vlastně samou podstatou skladby a navíc jsme si sedli i lidsky. Maila říkal, že basák a bubeník spolu musí chlastat, aby jim to šlapalo. To mě ale přemlouvat nemusel. Škoda, že neměl rád činely, V podstatě preferoval hru bez nich. Proto mu moje pojetí nesedělo, říkal, že jsem moc džezový. Nahradil mě geniální Honza Brabec, který mailově konceptu dokonale vyhověl. Já jsem si pak po mnoha letech s Vráťou Brabencem v jazz konspiraci zahrál všechny ty jazzové momenty, co nám maila zakazoval. Tak vzpomíná na mailu hlavsu Jan Schneider, někdejší bubeník Plastic People a přidáme ještě jednu vzpomínku od Petra Graciase z již zmíněné knihy Cesty do rokového nebe. Jeho basové linky protínaly potemnělý sound kapely velmi nalehavým duněním. Když se mi podepisoval později do knihy textů, vnímal jsem jeho charizma, i když nepůsobil hvězdným dojmem. Jeho pohled měl zvláštní odlesk, jako neobroušený polodrahokám, a když se usmál, bylo v tom něco neuchopitelného, podobně jako Karel Kryl. Také Mayla Hlavsa se kdysi neplánovaně namátkou setkal s Karlem Gotem. Taky to není můj šálek čaje, ale to je jiná věc. Ještě můžu ke Karlovi trošku Gotovi tedy. Točíž on, on potřeba přesně, umí přesně formulovat to, co je. A když jsme se před mnoha lety náhodně setkali v chodbách v pláci kultury, kde on předával nějakou cenu někomu, tak jsme se pozdravili a Karel Gott mi říká, pane Hafsa, vaše osudy sledují již 25 let. Víte, já vím, že vám jde především o tu společenskou věc a mně jde především o ten hlasový projev. A tak to prostě je. No, no tak co má být? jméno se vám vybaví, když se řekne Česká hudba. Inu, to je zajímavá otázka, například Ivan Mládek, Charlie Soukup, Eva Pělarová, ale taky třeba Mejla Hlavsa. Jo, a abych nezapomněl, Mejla hrál ve dvou filmech, jeden se jmenoval Kanárek, a druhý Válka barev, Jezdí rád na kole. No, bylo by toho mnoho a mnoho, co bychom o něm ještě mohli zmínit. Třeba knížku nejen o jeho pobytu ve vazbě s názvem Bez ohně je underground a tak je snad čas se rozloučit s kalendářem číslo 151 poděkování Janě Chytilové a všem kteří se na něm podíleli od mikrofonu se loučí Michal toho Mějeme čas, v magické noci, počal čas, my šijeme vtaz. čas. dáme je starý boží se rádi ahoj